A beszélgetés a Paralimpiai Bizottság szakmai támogatásával készül, készült. Tegeződünk, magázódunk. Nem lenne természetes kérdés, de mindent a vendégkedvért. Magázódjunk szerintem. Jó, rendben van. Konkoy Zsófia úszó. Ez a meghatározás jó? Igen, tökéletes. Én nem vagyok sportriportőr. Nem is leszek már. A kérdéseim azok elsősorban önnel kapcsolatosak, és a sporttal természetesen. Mm -hmm. Ebben a sorrendben. Jó. Bár nyilvánvalóan a sport és a Párizsi Olimpia van a fókuszban. Motivációról lesz szó. Ha összehasonlítom, saját magára hogyan néz? Mi a meghatározása saját magára? Paráúzó. <gül> Értem de ami a testi adottságait illeti. A mozgáskorlátozott, hogyha, hogyha ne, erre gondol? Nem, nem, nem, ne, ne vissza, ja, én, én kérdezem. Oké, oké, okay, okay. ember leginkább, igen. Tökéletes, Vessző. Mozgás mozgáskorlátozott, ember. A mozgáskorlátozott, az mit jelent? Valamiben hátránya van, a nekem a jobb kezem sérült, hmm, hiányzik kettő ujjam, kicsit rövidebb a kezem, de egyébként meg úgy tekintem magamat szinte, mint egy teljes épember, hiszen csak sok mindent meg tudod csinálni. Én pontosan úgy hogy... érzek mint egy épp ember. tehát Én nem látok <gül> különbözőséget. Uh, viszont személyiség a részemről, ha most sporteredményt tekintve. Ugye 200 méter pillangon önnek uh -huh. volt világrekordja, jól beszélek? Uh, volt világrekordom, megdöntöttem, igen. igen. De nem paralimpiai szám. Igen. Én ezt értem. Uh, ebből a szempontból ez számomra közömbös. De beszélhetünk más úszószámokról is, itt vannak nálam az eredmények. A kérdés az, hogyha én egybevetem a paralimpiai eredményt egy nem paralimpiai eredményjel, kivonom a kettőt egymásból, az mire jó? Semmire? Hát más, nyilván más. Igen, hát az épeknek sokkal több versenyszám van, a paráknak pedig külön van bontva egy kategóriára. Úgyhogy... Én ezt értem, de kifejeze bármit is. Tehát kifejezi azt a különbséget, ami ön és egy a másik embert hogyan nevezzük? Épp. Egy épp ember között van. Bármi különbség, szóval nincsen. Ugyanúgy felkészülünk, ugyanúgy... Nem, nem, az időeredményt okay. Ja, hát, igen, hogy... igen, van különbség, persze, természetesen van, igen. Kifejezi a különbséget? Igen. Ez kérdezem. Tehát a kettőjük közötti különbséget kifejezi-e az időeredmény közötti különbség? Igen. Önben mekkora vágy van arra, függet attól, hogy az fizikailag lehetséges-e vagy sem, uh -huh. hogy elérje azt az eredményt, amit egyéb? Hát nem sok vágyam van erre. Sose volt? Uh, amikor kicsi voltam, hogy nyilván épekkel húztam, akkor, akkor meg akartam őket verni, meg akartam őket előzni. Sikerült? Akkor még igen, igen. De aztán, Nedj. hogy nőttem föl, hát szerintem... Ilyen 12-13 éves koromig, addig nagyjából tartottam a, a versenyt az épekkel. De ne gondolt abba, hogy addig mi ment, ami később már nem? Mi ment addig, ameddig később már nem? E, nyilván más, ahogyan ők, ők fejlődnek. Nem tudom. Szogorú volt? Nem, el kellett fogadnom igazából. Nyilván nehéz volt feldolgozni az, hogy, hogy vannak épek, vannak parák, és hogy, és hogy nem fog olyan ütemben gyorsulni, a ők gyorsulnak. De egyszerűen utána megjött... De milyen szép lett volna ez a különbség? Hát, nem jön. Igen, igen. Nem. igen. Hát akkor így még olimpián is, igen. igen. Igen. Hát, mint ahogy igen. épek között, ahogy ön fogalmazott, indult korábban. Mint hogy a felkészülése most is, ahogy olvasom, gyakran ilyen környezetben. Igen, zajlik. igen, igen, igen. De hát most már nem lenne azt hiszem, hogy egyenlő. Hügy Én ezt értem, csak mint egy civil. Uh -huh. Próbálom úgy megközelíteni, ami ha értelmes, azért lehet érdekes, ha pedig értelmetlen, akkor azért lehet érdekes, de nem utasította vissza. Na, na. Viszonylag sok másodperc van a kettő között. Sok, igen, sok. Miközben az önfelkészülése és az ő felkészülése között, akkor a különbség nagy valószínűséggel nincs. Nincs. Kifejezhető-e az életben egyéb területen ez a különbség, ami nem a sportot illeti? Uh, hát ez jó kérdés. Tehát a mozgáskorászott emberek és az élet. Nem, nem, nem, én örülmök, közötti, a szekény... Vagy a sport. Jó beszél, vagy? mind a két területen, de én kizárólag önt kérdezem, tehát ön itt most nem e, paralimpikonokat képvisel. Általában ön kónkos zsófia, ha válaszol, akkor ön válaszol, ha nem válaszol, akkor ön nem válaszol, és megyünk tovább. Én nem érzek különbséget. Se sportolóként, se nem sportolóként. Sportolóként igen, nyilván az eredményekben is, illetve az emberek hozzáállásában is. Nem sportolóként, pedig, pedig szerintem olyan emberek vesznek körbe, akik, akik azt mutatják, hogy én mire vagyok képes, és azt emelé ki, amire képes vagyok, és hasonló a kettő, amik, amiket ők tudnak, meg amit én tudok. Úgyhogy nem, nem nagyon érzek különbséget. Egy nem ép embernek, mint ön, a tudata mennyire más saját magával kapcsolatban a nem épsége miatt... Szerintem ugyanolyan. Csak tisztába kell lenni azzal, amink van, amivel rendelkezünk. Vagy amivel nem. Amivel nem, igen, az is fontos, persze. Ha én érdeklődöm és kíváncsi vagyok, akkor egy ilyen kérdés, az természetes. Igen. Bántó lesz majd szó. Jó. Igen? Persze, természet szólok. Jó. Um, a különbségre, amit itt most nem fog leírni. Ő leírta, én nem teszem. Mikor döbbent rá, de a döbbent rá se jó. Mikor vette észre? Mikor foglalkoztatta? Mikor került ez először szóba, és kivel? Magammal került szóba először, azt gondolom. és a többieket? És viszonylag könnyen, vagy bocsánat, nehezen vettem észre azt, hogy én más vagyok. Mivel mindig épek között voltam, otthon is úgy, úgy tekintett, tekintettek rám, hogy igazából nincsen semmi, semmi más, és mindent meg tudtam csinálni. És talán ez egy tidinkorom eleje volt az, amikor egy amikor akkor szembesültem vele, hogy hát én más vagyok, és, és így a ideje ezzel elkezdeni valamit, és Addis elfogadni mi? azt, hogy hogy a Nem, addig nem. Úgy. Ja, voltak olyanok, akik megjegyezték, hogy milyen a de hogy így úgyhogy úgy, Hát nem tudom, nem, nem vettem róla tudomást. Mikor került az először szóba? 12-13 voltam talán. Nehéz ez szóba hozni? Másnak önnel, önnek mással? Nem, szerintem természetesen jön. Szülőkkel volt erről szó? Volt, volt róla, szó igen, amikor elkezdtem érdeklődni, hogy miért is van az, hogyan alakult ki. Elmondja? Igen, elmondhatom természetesen, igen. A születésemnél volt, illetve amikor még a anyukám hasába voltam, akkor akkor egy köld, a soradott a kezemre, ez nem tudott kifejlődni. És az orvosok pedig nem vették észre, úgyhogy... Ezért alakult ki. Mondhat, hogy műhibának? Uh -huh, igen. De per nem volt belőle, vagy volt? Nem, nem volt semmi. mérges -e miatt bárkire is? Nem. Soha? Nem. Nem okol senkit? Senkit. Nem. nem vádol senkit. Az hogy ez a hétköznapi életben, és nem a sportban. A sport is jön. Uh, mit tesz lehetővé? Hiszen ez egy csomó dolgot lehetővé is tesz, és egy csomó dolgot nem tesz lehetővé. Abba gyerekként, vagy felnőttként, most már felnőttnek tekinthető, bár nem idős, uh, hogyan lehetett belegondolni? Tehát, hogy mi az, ami nem jöhet számításba egy ilyen embernél, mi az, ami számításba jöhet, vagy épp ellenkezőleg minden számításba jöhet. Hát, ami pozitív, vagy előnye azzal kapcsolatban, hogy ilyenek ezen, tök sok embert ismertem meg, akik hasonlóak, és, és szerintem jó hallani hasonló sztorikat, hogy ők hogyan élik, meg én hogyan élem meg, előnye a mozgáskorlászadat kártyát, tudok parkolni bárhol, hogy vannak ilyen kis, kisebb elények, nyilván hátrányok is vannak, azokat a dolgokat, amiket például nem tudok már csinálni, kevés, de van, van olyan, Mindjárt. vagy az, hogy amit nem tudok csinálni, uh -huh. írni. Én nem tudok, vagy nagyon lassan és nagyon nehezen. Um, úgyhogy ez például egy negatív, uh, eredetileg egyébként jobb közös vagyok, úgyhogy, úgyhogy ez egy másik nehézség volt, hogy megtanulják mindent bal kézzel. Például maradjunk az írásnál, sokkal csúnyabban írok így bal kézzel. Így A tenisz az meg. miért esett ki? Nagyon egy oldalú sport, illetve hát döntenem A kellett, tenyelése? Hogy, uh -huh, igen, igen. Tehát az további elváltozásokat okozhatott volna? igen. Az hogy ment? Vannak? Szerintem egész jól, de hát, hogy egyébként én láttam vele túl sokat, az országos szintre leműtöttem el, de, de ott a városon belül meg egész jól ment, és különtenincsre jártam, igyekeztem azért ott is teljesíteni, de hát egy idő után dönteni kellett, hogy melyiket választom. Sosem voltam pécsi lány. E, Konkoy Zsófia azokkal az adottságokkal, amelyekkel rendelkezett, akart-e megmutatni saját magát, a saját vagy más közegében abból adódóan, amilyen különbség van közte és az épek között. Tehát volt valamilyen bizonyítási vágy, egyszerűen így is kérdezhetném, de ez nem pontos. Én mindig ki akartam tűnni, de ez a beszélgetés nem rólam szó. Hát az úszásról én is ki szeretnék tűnni az eredményeimmal. Az... A sport így jött? Hát én azt gondolom, megtettem mindent, hiszen paraimpli bajnak vagyok, viszont azt, amit szerettem volna még mellé, hogy, hogy ezt elismerjék és uh, nem tudom, úgy kezeljék, mint egy év sportolónak, az viszont nincsen meg. Ezt bánja? Ez bántja? I igen. Az uszodába a bátya okán került. Igen. év van közöttük? Kettő. Kettő. Neki asztmája volt. Igen. Meggyógyult? Nagyjából igen. igen, néha még visszatér. Ön álmodik-e azzal, hogy ő nép. Ahogy a bátyja álmodhat azzal, hogy ő nem lesz asztmás? Nem. Nem? nem. nem álmodik egyáltalán a testi adottságaival. Nem. nem. Akkor innentől úgy kezeljük, mintha... Jó? Jó, oké. Okay. Ez a fejezet, azt nem mondom, hogy lezárult, mert nincs fejezet. Um, a sport mint olyan az hogyan került az ön életébe tenisz, úszás? Az élsport. Hát ugye a testvérem miatt kezdtem el úszni először. Hát úszkálhatott is volna, de ő igen, nem úszkált, hanem... Igen. De ő, ő is, is belekerült szerintem ebbe a versenysportba, és akkor azáltal én is. Megáltalán élveztem versenyeket nyerni, vagy versenyezni. Az jó? Hát elég jó, igen, igen, igen. Mikor a dobogó, dobogón állhatunk, igazából mindegy, hogy milyen színű szinte főleg kicsiként akkor, akkor szerintem azért az nagy dolog. Amikor nagy volt. Igen, igen. Akkor, akkor mi szeretett volna lenni? Mit képzelt magáról? Mi lesz? Hát amikor nagyon kicsi voltam, arra nem emlékszem, a, amikor tíz éves voltam, akkor már palaimhéjbánynak szerettem volna lenni. Igen? Igen. Hát akkor most nagy bajban van. Már hát, másikor. Igen. Igen. <síthat> <síthat> És a sportolóságon kívül látta azt hogy mi minden szeretne még lenni? Ami majd egy cél lesz, ami vonza, ami motiválja? Nem nagyon. Nem? Nem. Ez most az, ami kitölti az életét, a győzelem? Nagyjából Mérni? igen, igen. Most egyetemre jár a szociális munkaszakra. Úgyhogy lassan így elkezdek gondolkozni azon, hogy, hogy mi szeretnék utána lenni, és mivel szeretnék foglalkozni, de az első az, az még a sport. Meddig? M még jövő év évig biztos. mint Utána meglátjuk, igen. igen. Sok múlik rajta? Párizson, igen. De nem tudom még, hogy egyébként melyik a jó eredmény, hogyha jól sikerül, vagy hogyha nem. Nem tudom, hogy mi az, ami, ami még inkább motiválna a következőre. Többé-kevésbé áttekintettem az életét, nyilvánvalóan felszínesen. Abban inkább sikereket lehetett látni, mint kudarcokat. Pedig volt az is. Igen. legalábbis nekem kudarcok, lehet, hogy kívülről amúgy tűnik. De mi volt kudarc? 14 évesen voltam kint Rióban a Paralimpián, azt szereztem egy bronzérmet és onnantól kezdve volt egy ilyen, ilyen nagyobb hullámvölgyem, és nem úgy sikerültek az edzések, nem úgy Azt sikerültek. olvastam, de az leginkább nekem úgy tűnt, hogy ez a kamasz korában igen, lehetett Igen, igen, teljes mertőben, igen. Hirtelen felébredt önben, igen. Konkors Zsófiában a kamasz, és azt mondta, hogy Így van. vannak ennél fontosabb dolgok is. Igen. Mi történt? Hát minden más érdekel, csak az úszásra. De ez hogy tört be? Igazából már jó előtt már a, a felkészülésben de akkor az akkori edzőm, Szoma szóval ő igyekezett mindent kihozni belőle, annak ellenére, hogy én ezt egyáltalán nem akartam. mi történt? Meséljen el, ez olyan, mint amikor bejön egy front, és megszűnik a... Ennyi, igen, igen. Nem, nem tudom, hogy eseményhez kötni egyszerűen, csak Szerelmes megtörtént. Lett. Nem tudom, az is lehet. <laughs> Nem nem tudom, hogy tényleg esemélyeztetni. Rossz volt? Rossz volt. Tehát De volt. Igazából azért... nem is találtam magamat, úgyhogy, úgyhogy nekem sem volt jó, hogy nem az volt, hogy oké, okay, akkor most jól érzem magat elmegyek, nem tudom, osztálytársaimmal, vagy bárhova lúgni, hanem egyszerűen úgy nem találtam a helyemet. Mennyi ideig tartott ez? Hát egy jó három-négy évig. Három-négy évig? Uh -huh. Igen, igen. Ez nem rövid? Nem. Pedig hát ez alatt azért voltak sikerek. Voltak, hát... Azért voltak olyan, olyan eredmények, aminek, ami, ami köszöntő a szerencsének is, úgyhogy például... Ez mind a négy év egyébként a kamaszkorának tudható be? Szerintem nem csak, nem. Az már csak a következménye volt a többi. Hanem minek még? Hát Egyáltalán minek? Nagyon nehéz volt nekem az étrendet tartani, például, akkor még nem volt megírva, és, és hát volt rajtam súlyfelesleg, amit, amit, amivel nem nagyon tudtam mit kezdeni, sőt nem is akartam, ezért nem is... Úgy jöttek az eredmények, ha kellett volna. Hány kiló? Hát nem is tudom, kilenc, tíz. A sok. Igen, hát ez elég sok. És aztán lett egy dietetikus, segít. Igen, igen, igen. Addig nem volt? Addig nem volt. Azt, nem is, az az embernek, nem, nem egy... is tudtam, hogy amúgy képes vagyok arra, hogy betartsak egy étrendet. Ahhoz, hogy az embernek dietetikusra legyen, ahhoz sikeresnek kell lenni? Nem feltétlenül. Tehát, hogy az ember szertehet-e dietetikusra úgy, hogy közben nincsenek eredményei. Igen. A sporton belül. Szerintem igen. igen. Ki ajánlotta önnek, hogy legyen? Az edző mihány? Az új edző? Igen, igen. A régi edző nem ajánlotta? De ő is próbálkozott vele, de akkor még nagyon, nagyon ilyen dackorszakban voltam, és, és egyből Míg az új edző után, már valahogy pont úgy közelítette meg, ahogyan nekem az úgy jó volt, és akkor belementem, Mondtam, hogy próbáljuk meg, és akkor végül be is jött. Ez most nagyon tudományosan hangzik, és lehet, hogy nem is igaz, az utóbbi rosszabb. De tulajdonképpen úgy tűnik, mintha a motivációs mező szűnt volna meg, és bejött helyett egy másik motivációs mező, vagy egy nem motivációs mező. Tehát az a motiváció, ami volt, az megszűnt, és az nem biztos, hogy a helyére került valami, de minden esetre az, hogy az előző megszűnt, az úgy tűnik, hogy Konko Zsófiának nagyjából három-négy évébe telt, ami egyébként így kívülről nézve egyrészt nem is feltétlenül olyan hosszú, másrészt teljesen természetes. Egy sportoló Persze nem. Egy sportulónak ez jelentős idő és jelentős különbség. Egyetértek. De ez így zajlott? De mintha elhúzták volna a díszletet hátul? Igen. Kivel beszélte meg? Ha egyáltalán bárkivel is. Nem nagyon. Otthon? Egyedül? Napló? Volt egy idő, amikor megkértem otthon a szüleimet, hogy ez ne hozzuk fel, és róla, beszéljünk róla. parta így? Hát igen. Lekkel körbe? Igen. Igen. Nem, nem, nem szerette annyira, hogyha az úszás följön témában, úgyhogy kerültem. Hogy lett, hogy lett a, az iskolaváltás és az edzőváltás, hiszen a kettő egyszerre történt? Igen. Úgy jött, hogy a, az első iskolám nagyon messze volt az új úszodától, ahová átkerültem az edző miatt, úgyhogy egyszerű volt, hogyha egy helyre járok, suliba is, meg is. És hogyan jött az új edző? Kellett valami új, kellett valami változás. De milyen alapon? Tehát hogyan választ ilyenkor az ember magának új edzőt? Vagy az új edző választja önt? Nem, én kerestem meg őt. Mi alapján? Már régebb óta figyelt, azt hiszem, az eredményeimet, illetve én is őt. Nagyon tetszett a csapat akkoriban, úgyhogy ez gondoltam, hogy jó. lehet. Ezt mesélj el. Ez hogyan van, hogy az ember él egy edzővel, szónak abban az életem, hogy vele dolgozik, mm -hmm. és de közben szemmel kísér mást, hogyan? Hogyan kerül a horizontjába? Versenyekon például. Úgy látja azt, meg? hogy valaki jól dolgozik. Talán érdemes lenne vele megpróbálni. Fa. Hát annyira most. egyébként nem látunk benne ennyiben, hogyha csak versenyeken találkozunk, illetve csak a csapatot látjuk, de a csapatról meg ki lehet azt szűrni, hogy mondjuk jókedvűek, vagy hogy boldogok, vagy hogy, hogy na sem felszabadultak. Szerintem azért látszik egy csapaton, igen, igen, vagy összetartóak. Úgyhogy, úgyhogy ez is fontos szempont volt, és végül elmentem egy edzéslátogatást, ahol ahol hogy hogyan működnek, és akkor végül. Úgy döntöttem, hogy megpróbálom adok neki egy esélyt. Mennyire bántódott meg a régi egyszer? Hát jó kérdés. Utána nagyon beszélgettem vele. Utána? Utána nem nagyon beszélgettem vele erről, úgyhogy nem tudom, biztos nehéz, 28 évet voltam nála, úgyhogy azért az jó sok idő, az, az sok eredményt értünk el. Nem vagyunk rossz viszonyban. Azt árulja el nekem, minden ember életében függetlenül attól, hogy milyen területen él, vannak konfliktusok. És vannak örömök természetesen. Az a pálya, amit ön befutott eddig, abban egyébként az, ami történt. Mennyire volt a szó hagyományos értelmében kitárgyalva? Megbeszélve? Vagy egyáltalán szükséges -e? Szerintem szükséges megbeszélni, igen. Igen. És szerintem eleget is tettünk ennek. Az új jegyzőt, mivel vette rá? Hogy foglalkozom velem? Uh -huh. Szerintem egyébként nagyon nyitott volt ő is, arra nem kellett annyira meggyőznöm, hiszen, hiszen neki is ez egy új kihívás lehetett, hogy ott voltam, volt egy bronzérmám, és hát hogy ebből mit tud kihozni, Nyilván akar már valamennyire ismert, hogy, hogy nem pont a legjobb időszakommal vagyok, úgyhogy neki ez szerintem elég nehéz kihívás volt. Egy edzőnek nyilván volna, hogy mennyi a kapacitás, hogy hány emberrel tud foglalkozni. Igen. Ön még épp belefért, vagy akár más is beleférhetett volna? Szerintem még más is beleférhetett volna. Igen. Így, ahogy most van, ez jó. A mostani csapat, akivel vagyok. Igen, ezeket? igen. igen, igen. Az, hogy hány számban indul, hiszen euh, én voltam katona, és ott a polihisztort poliészternek nevezték elnézést. Ön egy poliészter, tehát legalább négy vagy öt számban indul, ha nem hatban. Most már szabad víziúszás is van. Ez természetes, vagy minek köszönhető? Természetes. Az első egyzőmben mindig mindent úsztam, és akkor abban megragadt az, hogy, hogy vittem tovább, és, és igazából jól is megy, úgyhogy merne úsztam. Ugye, amikor az önmotivációs mezőjéről van szó, akkor szó van a családja motivációs mezőjéről, és az edző motivációs mezőjéről is. Az edzőnek mennyire fontos az, hogy a sikeres legyen? Fontos, szerintem nagyon. Az őt is igazolja, igazából. Mennyire fontos a családnak? Ugye, mennyire sikeres vagyok? Igen. Nekik is fontos, szerintem. És mennyire fontos magának? Nekem a legfontosabb. Ezt akartam egyébként kérdezni. hogy ennek a legfontosabb. Nekem. Legalábbis én úgy gondolom, hogy nekem kell a legfontosabbnak lennie. Itt bizonyít? Igen. Magának? Magamnak. És mit? Hogy még képes vagyok jobb eredményt elérni. Vagy meg többszörözni. van -e ehhez hasonló érzés bármely területén az életnek? Hogy bizonyítani szeretnék, hogy jobb, jobb vagyok. Hát ez a permanens bizonyítás, amire ráadásul módja is van biztos, hogy van, de a sportot nem most csak így kiamelni. A sporttal párhuzamosan úgy semmi nem vezet. <gül> hát egyébként ugye az egyetem is ott van, és, és az a baj, hogy az arra annyira nem fókuszálok, mint az úszásra, de, de későbbiekben meg van bennem az a vágy, hogy, hogy ott is Ez vagy szubjektívabb van így, tehát egész egyszerűen ideje nincs, vagy kedve nincs? Is-is, szerintem, is-is. Valójában az azért van ott. Mert tudja, hogy utána is kell, hogy valamivel foglalkozzon? Igen, igen. De nem csak azért, mert nem, nem úgy mentem oda, mert nem érdekel, de tényleg olyan pályát választottam, amit ami érdekelés, illetve az úszás mellett tudom csinálni, szóval azért annyira távol nem állt őnem, csak még nem, nem ástam bele magam annyira. Valaki ajánlotta, vagy saját maga választotta? Mondjuk, szociális munkás, úgyhogy beláttam. Szüleiről még nem volt szó, csak annyit tudok róluk, hogy mind a kettő sportoltak. Igen, igen. Érdemes más tudni. Nagyon kedvesek, <gül> nagyon őszinték, nagyon támogatóak, mindent megtettek értem. Mindig, a tesómért is. Úgyhogy... Ugye nagyon sokszor önnel együtt vannak ott a versenyeken. Apukám sajnos nem, ő, ő mindig dolgozik. Úgy elfoglaltság de... a más. Ő nem sportoló, igen. Ő nem, ő nem sportoló, igen. Az, hogy euh, majdan, ha egyszer befejezi az élet tud-e úgy önnek, tehát tud-e úgy örülni sikernek, mint ahogy most örül, az benne van a gondolataiban, vagy most gyakorlatilag az aktív sportoló életet tölti ki az életét? Egyébként szoktam jelen gondolkozni, hogy mi az, ami majd ezentúl majd boldogát tesz, és hogy mennyire tud majd örömet okozni egy más siker, mint a, mondjuk egy, egy bajnoki cím. Nem tudom. Ugye van a mondás, amit pontosan kéne idézni, nem tudom, hogy pontosan idézem, a részvétel vagy a győzelem. Hát a fűben. A sportban természetesen. A sportban. Nekem egy ézelem. A részvétel nem. A részvétel is nagyon fontos, de hogy nem, igen. A fűben volt a felkészülés. Például most a világbajnokság előtt volt egy, egy kórházi esetem, úgyhogy... Elnézést, akar... ezt említ is valami, hogy hogy ugye arról volt szó, hogy volt, ami hátrát adta, ez elhozható, Igen, elmutató, igen, igen csoda? Igen, volt egy lábsérülésem, Egy nagyon erős izomlázat éreztem a lábamban, és pont akkor mentem másnap vérvételre, és ott kiderült, hogy egy, az egyik értékem nagyon sokszor, sokszorosan magas, úgyhogy utána mentem a sürgősségére bent, és tartottak azt hiszem négy napot, és ez pont az indulás előtti héten volt, úgyhogy még az is kérdéses volt, hogy elindulhatok, akkor kés egy eredmény. Úgyhogy itt így, így, így viszont a részvétel, az, az nagyon fontos volt. A hogy ott szerezte meg a kvótát. Igen. igen. Ez az ön kvótája? Igen, ha jól tudom, igen. Mennyire igazságtalan dolog az egyébként, hogy valaki szerez egy kvótát, és adott esetben átadhatja azt a szövetségbásnak? Szerintem nagyon. Hát biztos, hogy van olyan helyzet, ahol, ahol ez az indokol, de nem örülnék neki, hogy ezt fel nem csinálnak meg. Mit tud az olimpia, mint a többi... Verseny nem. Se világbajnokság, se Európa bajnokság, se semmi. Mit tud? Más hangulatot biztosítani. Sokkal nagyobb. Ez a harmadik. Igen, igen. De talán most lesz az első az, amikor, amikor olyan közönség van, akiket én is ismerek. Legalábbis remélem, mert uh, úgy néz ki, hogy a családom is kiukazik, úgyhogy remélem, hogy az minden jobbat fog szólni. Készreveszi? A családom van? Ott igen, a Hát uh, a verseny számlát nem akarom, de majd utána esetleg igen. Ha jól akkor akkor is ott. <gül> Mit tud még az olimpia a többiekkel szemben? Azért ez a sokkal nagyobb esemény, oda mindenki eljön a világbajnosságot, még ki tudnak hagyni, még egy, egy olimpiára, paralimpiára, mindenki úgy készül fel, hogy az a fő-fő, az a, az a legnagyobb verseny. annál nagyobb nincs. Nem akarom rosszul mondani, ezért segítsen ön S? S9-es vagyok. Az mi? Hát van, vannak kategóriák S1-től 10 Az S1 a legsörült, az S10 a legkevésbé sérült. Az S9 az pillangón és gyorsan van, van SB9 az a, az a mell, illetve van az SM9 az pedig a vegyes. Nem biztos, hogy vissza tudnám mondani, de köszönöm, hogy ezt elmondta. Ez egyébként idővel változik, vagy ez olyan, mint ami kőbe van vésve? Nem, ez változhat. Ennek a függvényében? Az ember állapotához. Mérük. Ezt egyébként felül, tehát ezt felülbírálják? Vannak igen, orvosi igen, vizsgálatok? vannak, Azt hiszem 18 éves korig évente kell menni, vagy max. két évente. Utána pedig mondjuk az én esetemben ez, a kiskazom nem fog nőni, nem lesz hosszabb, úgyhogy, úgyhogy ezért ez, ez kitolódik az évente vizsgálatra, de vannak akiknek folyamatosan romlik az állapot, ezért ezért mindig, mindig felülvizsgálják. A Mentcseszteri világbajnokságon meglett a kvóta, ha ott nem sikerült volna, hány alkalom lehetett volna még, ahol megszerezhette volna a kvótát? Kvótát csak szerintem én úgy tudom, hogy világversenyen szerezhetünk, az 1-2-ben levéssel, utána már csak, hogyha benne vagyunk az 1-8-ban a világranglistán, azt hiszem januárban zárul le a vége, és akkor utána, utána meg majd kiasztja az ország, hogy látják, hogy ki kapja meg, és ki nem. Tehát ilyen. ilyen fix neves kótát már nem, nem lehetett volna kapni. És az ember azt mondja, hogy... Igen. igen. Nagyjából pontosan? Igen. Mivel fog az idő Nagyon sok edzéssel, pihenéssel, övéssel, alvással... Valójában ugye egy versenyen ugye a többiek legyőzése az nem feltétlenül úgy van, hogy mindig jobb eredményt kell elérni, hanem elég, hogyha a másodiknál az ember jobb. Igen. Az, hogy milyen időeredmény kell, hogy ki mindenki lesz majd ott, azt nagyjából az ember mennyivel előtte tudja meg? Egyáltalán az a mezőny, amiben ön indul, az ön előtt mennyire ismert? Teljesen, követem a... a... Mindennapi újdonságokat igazából, akik bejönnek a fiatalokat, illetve azért elég sok olyan sportoló van, aki már régóta benne van. Előtte nem, nem sokkal van a, a rajtlista, úgyhogy igazából addig nem derül ki, ki az, aki nem jelenik meg, de nem hiszem, hogy lesz olyan, aki, aki benne van, esetleg az 1 8 is nem jön el. El tudnám mondani a. El nem mondani pályába osztás most? Nem, azt azért nem. De négyes kellene? Mm. Az a legjobb. Az a legjobb, igen, de nem ragaszkodom hozzá. Szerintem szélső pályára is lehet. jó a szélső pályára is lehet. Milyen el, 100 pillangó, vegyes, gyors, száz, hát a száz gyors pedig még kérdéses. Még nincs a szinten arra, úgyhogy azt majd meglátjuk. Mikor lehet legközelebb? Mikor lehet megúszni, de Mennyit kell ahhoz úszni? Hát egy jó-két másodpercet kellene javítani a mostani időmhez. Ehhez képest. Le a mostani időmhez, a legjobb legjobbhoz az már csak mennyi? egyet. Úgyhogy egy 0-3, azt hiszem a szint. Két másodperc, persze nagyon sok. Sok, soknak tényleg, de hát azért edzek minden nap, hogy jobb Mite? legyek, úgy. Mi az, miből áll az edzés? Úszásból. Csak? és száraz de van száraz edzésem is heti háromszor. És az ember ilyenkor az hajtja, az motiválja, hogy ezen az úton tud eljutni oda, hogy nyerjem? Igen. Igen. Egy hétköznapi ember, bár mindannyian hétköznapi emberek vagyunk, elmegy a munkahelyére, dolgozik, hazamegy. Nem tudom megmondani, hogy hány órát dolgozik egy ember, mert most már vannak homofiszok, -ok meg egyebek, régebben még jobban tudtam. Ha az ön sportolói létezését munkának fújjuk fel, munka? Igen. Akkor az hány óra? Egy héten? Sok. Hát, hát. Hő, igazából nem tudom pontosan órába foglalni, Hivatalosan van reggel két óram délután kettő óra, plusz az egy óra száraz edzés, tehát egy nap az 5 óra. óra. Ez a, ez a legt Hány nap? Hétfőtől péntekig vagyok. Az csak, 25. Igen. de csak Szombat-vasárnap hát az... Pihenő. ne, Igen. Igen. De ebben ugye nincsen benne az, hogy oké, okay, vége van az edzésnek, de haza megyek, ugyanúgy sportoló vagyok, tehát nem mehetek azt, amit szeretnék. Nem, nem mehetek el oda, ahol szeretnék, mert nekem pihennem kell. tehát egy be... Mit nem mehet, amit szeretne? Hova nem megyhet el ahova szeretne? Hova. Mit nem eltek? Csokoládét, rántott hús, rántott sajtot, pizzát, hamburgert. Nyilván ezeket is lehet mértékelni csalónapokon, úgyhogy ezért ennek is megvan a helye, de. Csalónapokon? Igen, vannak csalónapok. Az hát, mi? Hát amikor azt eszek, amit szeretnék. De az hogyan van? Minden hónapban van egy csalónap? hogy hogyan? Nem, az az nem, a szökő év? Nem, nem, azért annál gyakrabban van heti egy alkalom. Hát, és az kijelöli ki? A dietetikus. Igen. És ennek ez a neve? A dietetikusomnak? Nem, a csalónak. Ja, a csalónak nem a csalónap? Nem, a dietetikusnak csak nem az a neve, hogy csalónak, ez zseniális. És hát csak önnél van, vagy mindenkinél? Mindenkinél. Van. És az az embert motiválja, hogy végre jön a csalónap? Hát nagyon, igen, igen. És akkor mit engedhet meg magának? Arra még szólunk, amikor egy voltam, akkor a szerdai nap volt a csalónak, és akkor a pizza volt beírva. Bár teljes kérdés. Ezért be, be van írva? Hát ott meg volt érve, igen, igen. Nem igen. lehet kicserélni, hogy csokoládét eszik rántott hússal. Hát lehet, hogy meg lehet beszélni, és akkor kiszámolják a kalóriamennyiséget, szénhidrátbe, mindent, de, de ott az volt beírva, hogy pizza, és hogy azt nagyon vártam. És hova nem mehetem? Hova nem mehetek el? Mm, hát kirándulni például nem megyek el. De mert... még kitöri a nyakát, beleesik egy szakadék. Nem, nem, nem arról van szó, hogy igazából nem tehetem meg, megtehetném, hogyha, hogyha annyira megszeretném. Magára szeretném. támadnak a farkasok? Ne, hát ki, ki tudja, igen. De akkor miért nem? Mert úgy érzem, hogy akkor lefárdok, és nem tudok maximális nyújtani edzősen. És hova nem mehet még? Korcsőjelzni, az Kort is veszélyes igen. igen. sem selyezni mehetek. Sem nem, nem, igen. pedig azt is szeretnék tudj, De tud síelni? Igen, igen, régen jártunk, de mindig lesérültem, úgyhogy igazából de teljesen hogyan? megértem. Nekem jött egy snowboardes, és akkor... él? Nem, most már aztán szerintem még annyira sem sílnék, úgy, ugye, Mi Miért síl olyan helyen, ahol snowboardosak is közlekhetnek? Hogy mi nem tartotta? Hát nem én és voltam hibás egyértelműen. magának? Mennyire ment? Magának. Hát, azért tudtam siállni, nem mondom, hogy profi voltam, de hát tudtam volt. csúszni. Szlovéniába jártunk. Most már nagyon régen voltunk. Majd... milyen sérülést okozott? Ömrö többére számból volt egy, egy ilyen. Igen, igen, volt egy, amikor még egyszer a snowboardos elkaszállt, akkor lefejeltem egy oszlopot, még szerencsé, volt rajtam sisak. Tehát ilyen kis túl lehet Mit nem élni. tehet még? Az nehéz kérdés, tényleg azért, igazából meg lehetne tenni, csak nem akarom. Magában megtenni. van egy vonal? Igen, igen. És tudja, hogy, a, hogy az a, addig, is ne tovább? Igen. És abban nincs a lónap? Csalónap a kirá... De, a hétvége az arra van. De. de a lehet kirándulni? Igen. És akkor elmegy? Akkor megengedem. Hát, Hát, <gül> attól, hogy mennyi energiám marad. Igen. És ezeket be kell vallani, vagy előtte meg kell mondani, vagy azért egy ekkora szabadság nem. Nem, a szabadság azért van, igen. A magánéletet föl részletesen nem fogom kérdezni, csak azt kérdezem, hogy van-e. Van, -e. van magánélet, igen, a igen. Sportoló az illető? Ja, hogy úgy van, Ugy, na, úgy, úgy. na, hát ő, igazából ezt egész, egészen tabuként kezelem, úgyhogy, úgyhogy ezt nem, nem nagyon szeretem így. Még Pécsen sem, tehát a, a, még a csapatom belül sem, sem uh, osztom meg pont ezért, mert én azt gondolom, hogy, hogy azt ismerik meg, hogy én sportoló vagyok, hogy, én, hogy én, nekem mi az eredményem, de arra beszélnek, hogy én éppen el kíván vagyok, vagy uh, ugye, Ahogy változik az idő, úgy változott ez is. Egyáltalán mennyire evidens az, hogy a sportoló beszéljen. Akár itt, akár máshol. Ugye ebben az egyik legfeltűnőbb az, amikor az ember befejezi a versenyt, és két másodpercen belül ott áll egy kamera előtt, levegőhöz nem jut még, és megkérdezik tőle, miért sikerült, rosszabb esetben megkérdezik, hogy miért nem sikerült. Mennyire természetes az, hogy önnek, mint élsportolónak, hiszen az, beszélnie kell. Vagy nem az, vagy meg is engedhetné magának azt, hogy ne beszéljen. Szerintem amúgy annyira nem engedhetném meg ilyen helyzetekben, amikor mondjuk versenyben is ki kell szállnom, és akkor beszélnem. Annyira nem szeretek egyébként beszélni, <gül> beszélni igen. De igen. akkor ez kitüntetés, eddig egész jól beszélt. Köszönöm szépen. Csak izgulok egyébként, tényleg, tehát annyira, annyira nehéz egy másik oldalamat is megmutatni, vagy kifejezni magamat, mert eddig nyilván a vízben fejeztem ki magamat azzal, hogy, hogy hogyan úszok, milyen eredményeket érek el, úgyhogy ez egy, Furcsa, más egy másik ember. Nem, azt teljesen megértem, nem arról van szó, csak egyszerűen más. Más elmondani azt, hogy én mit élek meg, vagy hogy, vagy hogy mit csinálok éppen. De nem egy szószájtjára alkot egyébként. Hát nem annyira. Tehát vehetem uh, kitüntetésnek, hogy egyébként itt most ilyen flottú szóba el velem. Hát mindig igyekszem egyébként vőszabban válaszolni, de nem mindig megy. Van-e olyan, amilyen képnek ön egy ilyen megnyilvánulás folyamán eleget akart tenni. Hiszen az előbb azt mondta, hogy nincs sportoló. Tehát él-e Konkói Zsófiában egy magával kapcsolatos kép, amit szívesen megoszt másokkal, vagy ha kell, akkor megosztja, és van -e egy olyan kép, amihez azt mondja, hogy semmi közük, és ezért nem is beszél róla. A magánéletem az, a. ezt a sportolói... Tehát van-e a kunkói Zsófia féle életnek, és ez most nagyon hülyén fog hangzani, a más mondaná, akkor azt mondanám, hogy ez barom, de most akkor saját magamra mondom, hogy barom, üzenete. Hm. Ez jó, nehéz kérdés. Nem tudom. Van-e üzenete az épek irányába, és van-e üzenete a nem épek irányába? Van. Van szerintem, igen. Igen. Én. És ez egyebek között az, hogy sikerülhet? Igen. És ez egyébek között az, hogy ezt nem kell feltétlen hátrányként felfogni? Igen. Egyértelműen. És ez egyebek közt arról is szól, hogy nincs közöttünk különbség még akkor is, hogyha rám nézel és felteszed azt a kérdést, amit a másiknak nem teszel fel? Igen. Mennyire Nehéz egy felkészülési időszak. Nagyon, nagyon. Fizikailag is, meg mentálisan is nagyon megerőltető, úgyhogy, úgyhogy elég nehéz. De a monotóniája miatt? Is. Igen, igen. a motiváció hiány, hiányban szenvedünk, akkor, akkor az is már tudja nehezíteni, illetve az reggel hatkor beugrani a vízbe. Minden nehéz szerintem. Van-e válasz arra, hogy az időeredményei mitől javulnak? Ha javulnak. Márpedig javulnak, hiszen világcsúcsa túlszott sok edző, megfelelő hozzáállás. De látja saját magában azt, amitől egyébként jobban úszhat? Igen. Vagy ez az edző dolga? Az edző dolga is szerintem, de, de igyekszünk mindent megbeszélni. Az edző minden részletébe az életére belelát? Szinte minden van, igen. Az abból adódik, hogy gyakorlatilag többet van vele, mint a szüleivel, vagy legalább annyit? Abból is igen, de szerintem Kell is tudnia valamennyire mindenre, hiszen az, hogy, én, hogy milyen állapotban megyek a edzésre, azt azért... Ezt látja, vagy beszélgetnek is róla? Látja is, és beszélünk is róla néha. Egy edző a maga nemében idézőjelesen lelkitárs is, aki egyébként gondozza a sportolójának a lelkét, vagy ez nem szükségszerű? Hmm. Valamennyire igen, de szerintem most már annyira nem, nem Önnek szükséges. egyáltalán szüksége van rá? Nem, már nem. edző nélkül is el lehetne? Nem. Saját magának nem tudja úgy kiosztani a feladatot, mint ahogy egy edző egyébként ezt megteszi? És igen, igen. Mekkora egy csapat? Most jelenleg három sportoló van. Összesen abból ez egyik én vagyok, úgyhogy nem vagy. Nem úgy értem. A maga személyes csapata. Ja. most már bővő, Most benne van a dietikusom. Nyilván akkor ugye beszéltünk az edzőmről, ő is benne van. Van bent egy sportpszichológus, Nyugodtan. illetve a Két éve dolgozom, nem, egy éve dolgozom vele. Ki hívta? Én keresem. őt. Volt oka? Volt. Te nem beszél róla. Beszél Na, annyira. Róla? Na. Hogyan választ az ember magának sportpszichológust? Hát egyébként nekem szerencsém volt, én csak rákerestem nekem, hogy, hogy ki van Pécsön, és, és az első, akit feldobott, ő volt... És hát elmentem egy, egy alkalomra, és nagyon szimpatikus volt. Vannak konkrét nem oka volt? Hogy felkeresem? Igen igen. igen. igen. az azok elhárult? Igen. Evel együtt megmaradt? Igen. Tud valamit, amivel együtt egyébként könnyebb, mint nélküle? Egyébként igen, igen. Előtte nem gondoltam, még akkor sem, amikor esetleg valami volt. Ha meg minden rendben volt, akkor is igazából. Akkor meg pont ezért gondoltam, hogy minek. De most hogy ezt gondolom. Hogy egészen rendben van az életem, még így is nagyon hasznosnak gondolom. És a szárazföldi jegyző? Velem most kezdtem el dolgozni. Eddig is dolgoztam szerzetzővel, de most egy másikkal dolgozom, aki, aki ott van az Uszadában, úgyhogy figyelj egyed előre, ő is beválik. Reméljük, hogy későbbiekben is így lesz. A magyar érdemben tiszti az az olimpiai szereplésnek volt. Köszönhető? Igen. Igen. Mesél az ottani a Tokiói olimpiáról? Meseltek, igen. igen. Ami ugye egy évvel később volt. Igen. Hát a Covid miatt. Azt szerencsére, nekem legalábbis. A Covid természetesen nem, de, de maga az, hogy egy évvel általták a versenyt, az nekem az egy ajándék volt, mert nem voltam olyan állapotban, hogy akkor versenyezzek. Az egy év az pont arra volt jó, hogy így mindenbe álljön, így az étrend is, a szárt és is, az úszás, és újra megkeresem azt, amit, amit uh, szeretnék, és és annak köszönhetően sikerült, szerintem ilyen jól. Hihetetlen dicsőség listája van. Köszönöm. És nagyon korán kezdte? Nagyon, igen. Nem lesz ettől könnyű megbálni? Hát nem. Ugye 12 éves volt, amikor para úszó Európa-bajnokságon indult Hollandiában. Aztán 15-ben világbajnokság Glasgow-ban, ahol ugyan még csak hatodik hely volt, de igen. aztán 2016-ban az Európa bajnokságon már harmadik hely, és akárhogy is nézzük, akkor 14 éves volt. Igen. Amikor az ember olimpiai bajnok lesz, akkor egyébként utána, erről már egyszer volt szó, a második és harmadik olimpiai bajnokság az valójában mennyiben cél akkor, amikor az ember először szeretné igazán az lenni? Szerintem Megvédeni? Nem. Vagy újabb számban bizonyítani? Szerintem megvédeni, illetve szerintem nagyon nehéz tartani a mezőnnyel a lépést. Még akkor is, hogy én voltam az első, de ahogy felvenni újra velük a, a versenyt, és, és hasonló eredményt elérni, szerintem már az is nagy dolog. Ugye 2016 Rio, Igen. paralimpia, 100 méter pilangó, ott harmadik hely, aztán Parauszó világbajnokság Mexikóban, ott harmadik, negyedik hely, Európa-bajnokság 18, Dublinban harmadik hely, Paráuszo-világbajnokság Londonban hatodik hely, 21-ben Európa-bajnokság Madeirában, ott jóformán nem volt olyan szám, amiben ne indult volna. 200 méter, vegyes 100 méter pillagó, 400 gyors, volt az első, első, volt igen, egy sor első hely, a 400 méter, 400 méter gyorsban volt második hely. Igen, igen. Az egyébként, hogy több számban tud elérni ennyire jó eredményt, az egy, bár ez ugye a, az épek között, ugye ez volt a különbségtétel, ott is megvan. Mi a, melyik úszás nem az, ami a legkevésbé megy? A mellúszás nem megy. Igen. Tehát a vegyes miatt kell valamennyire, de az a leggyengébb. Ki a legfőbb ellenfél? A Nem. Most. Amúgy. Amúgy. Száz méter pillangóban. Száz méter pillangón uh, van -e egy spanyol lány, a Ő... Ő az egyik, illetve van egy amerikai, aki, aki igyekszik Úgy Erről beszélt, hogy mennyire furcsa volt az első ilyen versenyen létre, vagy ö, megjelenni és látni ö, egy társaságban ennyi nem épp embert, most csak igen, idézem igen, a, igen. az ön szavait, ez aztán később hozzá szokott? Igen. Igen. Mennyire ismerik egymást? Hát azzal a pár, emberrel, a pár emberrel, aki a válogatóban van, azzal, azzal Mennyire ismerik mondjunk? egymást a tekintetben? Rossz lesz a kérdés, de talán az eddigi viszonyuk lehetővé teszi, hogy megkérdezem, és nem fog félreérteni. Az S9-ben mi fér bele? De mi az S9? Jó, hát belefér például az, akinek mondjuk a én nekem, akinek rövidebb, akinek még nincsen meg a könyöke az is még ide tartozik, illetve a lábsérültek akiknek az egész lába hiányzik. Az egyik, csak az egyik, az S9. Önnek erről mennyire furcsa beszélni? Most most sem ennyire. Lehet, hogy később, amely előbb volna, akkor, akkor fura lett volna, de... Egymás között beszélnek erről. Igen, igen. Egymás között, és erről az előbb, előbb pont válaszol, bár akkor nem ezt kérdeztem, de erre kezdett válaszolni. Csapaton belül gyakorlatilag mindenről beszélgetnek a többiekkel, ön ugye mm, Hát Pécsen ugye egy másiparú Szófiúval készülök, ez a Bencivel, és 6 kategóriában van, úgyhogy vele, vele felszakot jönni versenyeken is például az, hogy ki milyen kategóriában van, és hogy miért, ugye nézzük a, a többi versenyzőt. A harmadik személyek kivel ő, ő pedig ő Úgyhogy valannyira annyira nem, nem szoktunk ilyenekről. Mit köszönhet ön Sorstavásnak? Hát az Köszönhet szinti... bármit is? Igen, igen. Hát miért a tisztám ki célul az, hogy, hogy paralimpiai bajnok lesznek? Úgyhogy nekem így volt nagyon sokáig a példaképpen, ránéztem fel. Úgyhogy. TV-be látta? Igen, igen. A többiek versenyeire is elmegy? Adott egy esetben egy-egy Európa-bajnokságon, világbajnokságon, olimpien? Az épekére? Nem. Nem. A saját? Ja, hát én ott a vagyok. De, vagy, vagy de az összes versenyszámon nincs ott. Ja, hogyha mások húsznak, én pedig nem. Igen. Hát ugye ez ritkán amivel azért elé csak versenyszámban indulok, de igen, igen érdekel. Evidense az ön számára, hogy különböző időponton tartják a két eseményt. Igen. Azt szerintem nagyon nehéz lenne egyszerre megtartani. Azért mások az igények, mások a versenyszámak, más ugyan van felasztó, úgyhogy nem lenne annyi, annyira egyszerű. Rióba, Tókióba vagy egyébként eljutott volna Ha? Ha nincs is most más? Vagy, nem, vagy ha, ha, ha, ha nem, ha nem sportol. Ja, nem, nem, nem valószínű. Én Tókióban nem voltam. Tókió milyen? Látott-e bármit is Tókióból az alatt, kint volt? Szerintem nem sokat. Ja, hát ugye akkor voltak a védő, úgyhogy, úgyhogy... Igen, nem, igen, és Rióból. Rióból meg a, a veszély miatt annyira nem. Nem, de... de... Azért volt egy napunk, amikor, amikor elmehettünk, de, de nem, nem nagyon láttunk bele semmit. De És a versenyek Párizs? általában ilyenek. Hát majd meglátjuk. Elvileg lesz négy, négy nap pihenőm a, a 400 gyors után, vagy ha lehúzom a 400 gyorsat. Majd meglátjuk, hogy mi fér bele. És volt hogy, már nem. nem. Mennyire foglalkoztatja a világ? Ami, nem ami nincs összefüggésben a sporttal, Egyáltalán beleférje az életébe, hogy, hogy, hogy, hogy foglalkozzon a világ dolgaival, amivel egyébként más emberek foglalkoznak. Úhatatlan, vagy ők se foglalkoznak? Minimálisan igen. Azért szoktam valamennyire foglalkozni vele, azért vannak olyan dolgok, amik mindenképpen szembe jönnek velem, de, de nem nagyon szeretek így belevonódni, hogyha... Beszükíti az ember tudatát-e az, hogy élsportul a szónak abban az értelmében, hogy végül is, hogyha valami nagyon kell, hogy motiválja, akkor hogy azt ne zavarja semmi se. Ez sor dolgot, akár csak a rántott húst és a kirándulást, csak másféleképpen, de távol tartja magától. Igen. Ez tudatosan teszi? Igen. Mond erre egy példát. A rántott hús például amúgy nem, ilyen? Nem, nem, nem, ami nem rántott hús, és nem kirándulás. Tehát az életben olyan dolgokat tá tart távol magától, és most nem arról beszélek, hogy a életéről nem beszél, mert mm. az nem ilyen, ami egyébként azért fontos, hogy a sportra tudjon koncentrálni. Mm, például olyan emberek elkerülése, akik, akiknek mondjuk annyira más a céljuk, vagy annyira más a, a napi rutinjuk, hogy, hogy az enyémben nem fér bele azokat például, el kell kerülni. Még amúgy lehet, hogy egy Barátkoznék vele, hogyha nem sportoló lennék, de, de így viszont nem tehetem meg, mert annyira mások vagyunk emiatt, hogy... Az a négy év, az ebből a szempontból nagyon figyelmeztető, ami ezzel a kvázi válsággal tört. Igen, igen. De alapvetően megbeszéltük, hogy ez az ön életkorával volt összefüggésben, igen, tehát ez Igen, egyértelműen, igen. Soha azt követően ehhez hasonló nem volt. Nem, remélem, nem is egyenlő lesz. Én is kívánom önnek, hogy ne is legyen. Um, Ön saját magára, mint élsportolóra úgy néz, akinek ez a foglalkozása? Igen. Ha azt kérdezik öntől, hogy mivel foglalkozik, akkor azt mondja, hogy... Húszó vagyok. Igen. Ami olyan, mintha valaki azt mondaná, egy pék vagy riporter. Igen, igen. Vagy a tanulót mondom meg, hát a nem tudom, ez egy nagyjából így párhuzamban van. Meddig lát előre? Ugye egy karmesternél milyen koncertjei vannak? Most mit lát Párizsig? Mi van beírva a Decemberben lesz még egy, egy verseny, ami felkerült a ranglistára, hogyha jó eredményt érünk el. Az még fontos, illetve lesz világkupa kettő jövőre, kettő melegégevi tábor, Lesz egy Európa-bajnokság, aminek mi nincsen, meg a sa a dátum, úgyhogy még arra is készülünk, és akkor majd még a Párizs. A sport megélhetést ad -e? És szónak abban az értelmében, hogy... Ha élsportoló vagy, akkor igen. igen. A nyílt vízi paraúszó az hogyan került be a naptárjába, mert ahogy láttam, az ott újdonság volt, és az nem olyan régen volt. Most október közepe van, a szeptember végén volt. Hát igen, az egy nagyon-nagyon random dolog volt. Igazából kirakták azt, hogy lesz egy ilyen verseny. Én néztem, elküldtem az edzőmnek, akkor ugye nyári szünet volt, úgyhogy nem is nagyon gondoltunk bele többet, nem is tudtam, hogy igazából hogyan fog az edzőm reagálni rá, és ő mondta, hogy utána, utána jár, és, és akkor enyünk. Azt nyilatkozta jó. akkor, hogy sajnos nagyon kevés verseny lehetőség van paraúszók részére, minden lehetőséget szeretné kihasználni, ami adódik. Igen, igen, Kevesebb lehetősége van egy paraúszónak, mint egy nem paraúszónak? Igen, sokkal. Igen. Úgyhogy nekem annyiban szerencsém van, hogy indul tudok versenyeken, épversenyeken, de, de azért az más, teljesen más. Milyen indult indult legutóbb? Mondjuk jó régen volt szerintem, de most talán majd hétvégén elindulok. Most? Igen, igen. Mivel? Még nem tudom, majd, majd csak ma beszél, meg az edzőmben ez is a friss. Hogy elindulok-e? Jelenleg azon, hogy, hogy én el szeretnék-e menni. És akkor de ez te... egy időeredményt kell egyébként? A nem, nem, nem, nem, nem. Csak egy ilyen felmérő, hogy hol tartunk most. Más ilyenkor? Más ilyenkor versenyezni, mint mondjuk. Hát, mint... Fősz az Nem, nem, nem. Tehát, hogy, hogy épek között indul. Ez, ez... Ja, igen, igen, más, igen. igen. Hát ezért parák között az ember, uh, most már egyrészt azt érzem, hogy otthon vagyok, hiszen, hiszen mindenki hasonló, van kihez mérnem magamat, uh, úgyhogy más, illetve az, hogy épek között indulok, nyilván nem egy, egy 21 évessel fogok, persény, azért nem sokkal kisebben, akinek hasonló az ideje, de sokkal fiatalabb azért, azért más úgy odaállni, hogy két kisebb lány van ott, mert mert neki meg az a, a korasztály. Tehát egy másik korasztály lesz? Igen. Hát nagyjából úgy vannak a futalmak, igen, hogy időrend szerint. Az én időm pedig nem egy 21 éves uh, női versenyző ideje. Nem? A nem? Aki Hát sokkal kisebb, nem tudom. Könnyebb egy ezt a haját egy úszósabb Na, nem. nem. Egész könnyebb a Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen.